Олімпійські ігри Олімпійські ігри – це всесвітні спортивні змагання, у яких беруть участь близько 200 країн, які проводяться раз на 4 роки. Цифри і факти З 1896 року 5 країн були постійними учасниками всіх ігор – Австралія, Франція, Великобританія, Греція та Нова Зеландія. Марафонська дистанція Колись була завдовжки близько 40 км. Але в 1908 році під час Ігор у Лондоні вона була збільшена до 42 км 195 м, щоб принцеса Мері могла бачити змагання з вікна Віндзорського замку. Серед нових олімпійських видів спорту можна назвати пляжний волейбол, жіночий футбол, теквондо і триатлон вперше буде введено до програми «Ігор у Сіднеї» 2000 року. Перші сучасні Олімпійські ігри були відкриті королем Греції Георгом I в Афінах у 1896 році. Вони пройшли з величезним успіхом, але знадобилося ще кілька ігор, щоб вони завоювали всесвітнє визнання. Сучасні Олімпійські ігри Впираються на традиції древніх олімпійських ігор, які вперше відбулися в Олімпії, Греція, в 776 році до нашої ери Олімпійський дух Метою олімпійських ігор є зміцнення миру, рівності і дружби На олімпіадах у 20 видах спорту змагаються спортсмени, а успіх команди складається з перемог кожного її члена на табло на кожних іграх з'являється напис Головне не перемога, а участь Олімпійський девіз Сітіус, Альтіус, Фортіус Швидше, вище, сильніше Входить в Олімпійську емблему Церемонія відкриття Під час церемонії відкриття кожних Олімпійських ігор Парад учасників відкриває Греція Країна-засновник за нею йде команда країни, де проходить Олімпіада А потім решта країн в алфавітному порядку Під час урочистої церемонії спортсмени дають Олімпійську клятву Запалюється Олімпійський вогонь і піднімається Олімпійський прапор Ілюстрації Ігри 1996 року в Атланті Ігри 1996 року коли сота річниця сучасного олімпійського руху, проходили в Атланті, штат Джорджія, США. Серед нових видів спорту, включених до програми, був гірський велосипед, пляжний волейбол та жіночий футбол. Американський атлет Джессі Оуенс став зіркою Олімпіади 1936 року у Берліні, завоювавши чотири золоті медалі. У світлі гітлерської пропаганди про вищість білої раси – це був сильний удар по нацистській ідеології. Олімпійський прапор – це біле полотнище з олімпійським символом, п'ятьма кільцями, які символізують п'ять континентів. Кольори були підібрані таким чином, щоб хоча б один з них, включаючи білий колір тла – Зустрічався на національних прапорах країн-учасниць. Олімпійський вогонь За чотири тижні до початку змагань в Олімпії у Греції від сонячних променів запалюють Олімпійський вогонь. Потім цей факел несуть, передаючи один одному багато спортсменів. У день відкриття ігор останній з них вбігає на стадіон і запалює вогонь у спеціальній чаші. Цей вогонь горить весь час, доки тривають ігри. Древні ігри Спочатку ігри в давній Греції були частиною святкувань на честь бога Зевса. Кожних чотири роки грецькі атлети з усієї країни з'їжджались до Олімпії – поселення біля підніжжя гори Олімп, місце перебування богів. У змаганнях могли брати участь тільки громадяни Греції, при цьому жінкам – не можна було не тільки брати участь у змаганнях, а й з'являтися на них під загрозою смертної кари. Ігри сприймались настільки серйозно, що на час їх проведення укладалось перемир'я між ворогуючими державами, щоб спортсмени могли безперешкодно дістатися до місця проведення змагань. Заборона ігор У 776 році до нашої ери коли відбулися перші Олімпійські ігри, проводились тільки змагання з бігу, які тривали один день. Потім додалися поєдинки борців, а в 680-му році до нашої ери були включені перегони на колісницях. У 394-му році нашої ери ігри були заборонені римським імператором Феодосієм як язичницьке свято. Зимова Олімпіада Сучасні Олімпійські ігри розділені на два етапи – зимові і літні. Перша зимова Олімпіада відбулася у Франції, в Шамоні, у 1924 році. До 1994 року зимові ігри проводились один рік з літніми, але тепер вони почали проводитись на два роки раніше. До зимових олімпійських видів спорту входять хокей на люду, бобслей, лижний, ковзанярський та санний спорт. Літні олімпійські ігри До програми літньої олімпіади входить близько 30 видів спорту. Єдиноборства, дзюдо і бокс, ігри з м'ячем, гандбол і волейбол, теніс і бадмінтон серед кортових ігор. Водні види спорту включають греблю і плавання. Легка атлетика включає 24 види змагань для чоловіків і 20 для жінок. Сюди входять біг, стрибки у висоту та довжину, метання диска, списа, а також десятиборство. Політичні проблеми Оскільки Олімпійські ігри є найбільшою спортивною подією у світі, вони інколи використовуються як інструмент політичного тиску. Так, у 1972 році ізраїльські спортсмени були вбиті арабськими терористами під час Мюнхенської олімпіади в Німеччині. Через 8 років США та деякі інші країни бойкотували олімпіаду в Москві через введення радянських військ до Афганістану. В 1984 році Радянський Союз та інші соціалістичні країни відмовились взяти участь в Олімпіаді 1984 року, яка проводилась у Лос-Анджелесі, США. Сучасні ігри В останні роки великою проблемою під час проведення Олімпіад стало вживання спортсменами допінгових засобів. У 1988 році канадський спринтер Бен Джонсон позбувся золотої медалі через те, що був звинувачений у вживанні допінгу. Попри ці проблеми, Олімпійські ігри – найважливіша подія в світі спорту і приваблює атлетів з усіх країн. Олімпійські рекорди Першим золотим олімпійським медалістом у потрійному стрибку серед чоловіків – Став у 1896 році Джеймс Коннолі, США. Першою жінкою, що завоювала золоту медаль Олімпіади, стала британська тенісистка Шарлотта Купер у 1900 році. Американець Джонні Двайс Мюллер завоював 5 золотих медалей сплавання в 1924 та 1928 роках. Він зіграв Тарзана у 18 голлівудських фільмах. Американці Джессі Оуенс у 1936 та Карл Льюіс у 1984 році стали єдиними легкоатлетами, які завоювали 4 золоті медалі на одній Олімпіаді. Плавець із США Марк Спіс у 1972 році. Завоював 7 золотих медалей. Найбільшу кількість медалей за одну Олімпіаду. Плавчення із Східної Німеччини. Крістін Отто на Олімпійських іграх 1988 року. Завоювала 6 золотих медалей. Іллюстрації Томас Берг, США, став переможцем в забігу на 100 метрів на Олімпіаді 1896 року в Афінах. Канадська хокейна команда стала чемпіоном перших зимових Олімпійських ігор 1924 року. Атіліо Павезі, Італія, виграв велосипедну гонку на Іграх 1932 року у Лос-Анджелесі, США. Дона Фрейзер, Австралія. Виграла заплив на 100 метрів вільним стилем на Іграх 1956 року у Мельбурні. Джо Фрейзер США став чемпіоном з боксу у важкій вазі на Іграх 1964 року у Токіо. 14-річна Надя Команечі стала золотою медалісткою в 1976 році на Олімпійських Іграх у Монреалі. Канада. Штефі Граф, Німеччина, стала олімпійською чемпіонкою з тенісу на Олімпіаді 1988 року в Саулі, Південна Корея. Ян Железний, Чехія, став переможцем у метанні списа в 1996 році на Олімпіаді в Атланті, США. Не завжди олімпійські змагання проходять без пригод. Так, на Олімпіаді в Лос-Анджелесі в 1994 році британська спортсменка Зола Бад зіштовхнулася з американкою Мері Декер під час забігу на 3000 метрів. Мері Декер упала, що позбавило її шансів на перемогу. Олімпійські ігри серед інвалідів проводяться після звичайних ігор на тому ж стадіоні і з немеччими пристрастями. На знімку – гонки на інвалідних колясках в Атланті. Переможцем стала команда Німеччини. Япін Ден із КНР двічі ставала олімпійською чемпіонкою з настільного тенісу в 1992 році у Барселоні, Іспанія, та в 1996 році в Атланті.